Тепло і холод у нашому будинку Як люди жили до винаходу холодильника? Так, існували глибокі льохи і спеціальні льодовники, в яких зберігали продукти, що швидко псуються. Але у порівнянні з сучасною технікою все це було дуже незручно. Просто не віриться, що перші холодильники з'явилися менше сотні років тому. З 1910 року. В Америці їх почали використовувати в магазинах, на складах і кораблях. Охолоджується холодильник за рахунок особливої рідини, яка в ньому кипить і випаровується. Що швидше відбувається випаровування, то більше холоду. Електричний насос або компресор відкачує пару в зовнішні трубки. Там пара знову перетворюється на рідину. Винахідники не одразу додумалися що в одному холодильнику можна зберігати продукти при різній температурі. Морозильні камери з глибоким заморожуванням з'явилися зовсім недавно. Сучасний холодильник, як правило, має дві камери. В одній продукти просто охолоджуються, а в іншій – з нижчою температурою, заморожуються. Якщо холодильник можна назвати полюсом холоду в нашій квартирі, то кондиціонер – це агрегат, який відповідає за весь клімат у домівці. Кондиціонер очищує вуличне повітря від пилу, вологи і домішок. Він також охолоджує або нагріває повітря до потрібної нам температури. Перший кондиціонер був створений на основі холодильної машини американським інженером Віллісом Карієром у 1902 році. Спочатку апарат для створення штучного клімату – встановили у Нью-Йоркській друкарні. Нововведення було швидко підхоплене власниками кінозалів, театрів, ресторанів та універмагів – усіх тих місць, де збиралося чимало людей, де спека та задуха не просто створювали дискомфорт, а завдавали чималих збитків бізнесу. У заклади з кондиціонованим повітрям відвідувачі йшли охочіше – Пізніше кондиціонер міцно прописався і в житлових приміщеннях. Кондиціонер не створює протягів. Потік повітря від нього йде м'який і плавний. Більш досконалим варіантом кондиціонера є спліт-система. Її найбільш шумна частина – повітрозабірний компресор – встановлюється за межами приміщення. Завдяки спеціальним фільтрам вона забезпечує очищення повітря не тільки від пилу, ale i vid mikrobiv.